Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi ila amma ba'd Alhamdulillah pada malam ini kita mengambil kesempatan baca sebuah kitab yang kecil Nama kita ini Al-Islam Dinun Kamil Al-Islam Dinun Kamil Terjemahannya dengan nama Islam Agama Yang Sempurna Islam Agama Sempurna Jadi Islam Dinun Kamil ini Islam Agama Sempurna Yang di asalnya satu ceramah Ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Syekh Al Al-Mufassir Muhammadul Al Amin Bin Muhammadul Al Mukhtar Al-Syangqiti Yang telah disampaikan oleh Syekh ketika Salah seorang daripada Raja Maghribi Raja Maroko Datang ziarah Madinah Kemudian Dia minta supaya syekh ini menyampaikan ceramah Ceramah dengan tajuk Islam Agama Sempurna, Al-Islam Dinun Kamil Maka setelah syekh kita rahimahullah Menyampaikan ceramah ini Selepas daripada itu maka dijadikan Ceramah tersebut dijadikan buku kecil ni, Kecil ya bukunya Tapi isi kandungannya padat Kalau kita nak syarah buku kecil ini boleh jadi Banyak jilid tak bolehlah boleh buat sal kita. Jadi Syaikh Muhammadul Amin b Muhammadul Makhtar al Shangiti ini rahimahullah yang dilahirkan pada tahun 1305 meninggal pada tahun 1393 1393 Hari sembilan puluh tiga seribu Dia meninggal tahun 1393 banyak puluh tahun dah tu. dia ni pengarang kepada kitab yang masyur nama kitabnya Tafsir Adwa'ul Bayan Fi Tafsiril Quran Bil Quran masyur lah kitab ni cantik seorang faqih ulama' yang masyur di Masjid Nawawi Sharif yang hebat dalam bidang usul al-fiqh jadi guru dia guru guru saya saya nama uh, Syekh Atiyah Salim murid kepada Syekh Muhammad Amin dan dia sangat rapat dua orang ni Termasuklah juga anak pada syekh ini nama dia Muhammadul Mukhtar guru pada sambut saya juga sewaktu belajar di Universiti Islam Madinah. Tengok apa syekh kata, jadi permintaan asalnya kitab ni dia minta oleh raja Maghribi akhirnya dijadikan buku. Tengok dalam mukaddimah. Mukaddimah kitab dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu 'anukum ni'mati wa Maksudnya pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu Surah Al-Maidah ayat 3 Hari yang dimaksudkan dalam ayat ini Al-yawma akmaltu lakum ialah hari jumaat hari arafah sewaktu nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hajjatul wada' haji yang terakhir ayat ini diturunkan ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berwukuf di arafah 81 hari kemudiannya berapa hari 81 hari kemudiannya nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat ah makna 2 bulan lebih saja eh 81 hari lepas pada nabi kita terima ijazah ini al yauma akmaltu lakum hari ini aku telah sempurna agama untuk kamu pada waktu itu 2 bulan nabi kita balik ke madinah wafat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat ini bahawa dia telah menyempurnakan bagi kita agama kita Maka ia tidak akan kurang dan tidak melukan kepada sebarang tambahan untuk selama-lamanya. Dengan itu telah diakhiri semua nabi dengan nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas mereka semuanya salawatullahi wasalamu jami'an Dalam ayat ini juga diterangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meredai untuk kita agama Islam. ia bererti Allah tidak akan murka untuk selama-lamanya dan tidak akan menerima agama lain selain daripada agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtagi ghayra al-islamu diinan fa lan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan dia pada hari akhirat kelak di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi, siapa nak ambil ideologi apa saja atas dunia ini, tidak akan diterima. Surah Ali Imran, ayat 85. Dan firman Allah lagi. Inna -islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diradai oleh Allah, ialah Islam. Ali Imran, ayat 19. penyempurnaan agama Islam dan penjelasan tentang hukum-hakamnya merupakan nikmat untuk dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu Wa telah menjelaskan dalam firman yang bermaksud Aku telah cukupkan buat atmam ta'alaikum nikmati. Aku telah cukupkan nikmat aku ke atas kepada kamu. Di mana ayat yang mulia ini merupakan nas yang jelas bahawa agama Islam tidak meninggalkan satu perkara pun yang diperlukan oleh manusia dan dunia dan akhirat kecuali dinyatakan semuanya ha, yang kata Islam tak cukup kita kena cari undang-undang orang putih luk rek apa luk di atas dunia ni tak jumpa orang dalam Islam sudah ada Syekh rahimahullah ta'ala telah memilih dalam ceramahnya ini dikemukakan di sini 10 contoh yang menjadi paksi kepada perjalanan hidup dunia ha. 10 contoh ni Masail Izam alaiha madar dunia paksi kehidupan dunia ini, perjalanan dunia ini tidak akan aman, tidak akan selamat tanpa 10 asas ini iaitu antara masalah asas yang sangat penting bagi kehidupan di dunia dan di akhirat jadi mungkin orang lain ambil masalah lain tapi dia tak terlibat dengan akhirat hak kita daripada sekarang sampai mati sampai ke akhirat akan ada Apa dia 10 perkara itu? Yang pertama, Tauhid mengesahkan Allah. Yang kedua, Al-Wa'z. Iaitulah nasihat atau bimbingan. Yang ketiga, perbezaan antara amalan baik dan buruk. Yang keempat, melaksanakan hukum undang-undang yang lain daripada syariat Allah. Ini bahaya. Yang kelima, hal ehwal kemasyarakatan. Hubungan sosial bersama manusia. Yang keenam, masalah ekonomi. Yang ketujuh, masalah politik, pentarbiran. Yang kelapan, masalah penjajahan orang kafir terhadap orang Islam. Hari ini kita tengok dunia Islam dijajah, dimamah, diratah, diganyang oleh orang kafir. Apa sebab? Nah, tunggu jawapannya. Yang kesembilan, masalah kelemahan umat Islam untuk berhadapan dengan orang kafir dari sudut bilangan dan kekuatan. Dari sudut bilangan Al-adad Wal-udad Bahasa cantik Al-adad wal-udad Al-adad Bilangan Udat Kekuatan Yang ke-10 Masalah perpecahan hati Yakhtilaful Qulub Di antara masyarakat Islam Yang ini berat ni Hari ini masalah yakhtilaful Qulub Di antara penyakit kronik yang melanda kita Kami akan kemukakan penawarnya Menurut Al-Quran Itu 10 perkara ini Penjelasannya kita akan bawa ilaj Penawahnya menurut Al-Quran Dan ini merupakan suatu isyarat Apa mana isyarat Petunjuk yang ringkas Kepada penjelasan keseluruhannya Daripada Al-Quran Kalau nak belajar semua Sebulan tak habis lagi ha, Tapi memadailah kata syekh Dengan isyarat ini Menunjukkan kepada kesempurnaan Kamil Hazadin Bab yang pertama Tauhid Tauhid berdasarkan kajian yang menyeluruh Dia panggil istiqra'ul Quran nah, Ini Syekh Muhammad Amin rahimahullah Mengatakan ulama istiqra'ul Quran Berdasarkan kajian yang menyeluruh Daripada Al-Quran Telah diketahui bahawa Tauhid ada tiga jenis nah, Tauhidnya ada tiga jenis Jangan pula kita kata ini belajar dengan Kristian Ke Triniti, tak ada Triniti Ini istiqra'ul Quran Kalau orang baca Quran betul-betul dengan hati yang terbuka Dia akan jumpa yang pertama disebut Tauhid al-Rububiyah iaitu mengesahkan Allah pada ketuhanan dan kekuasaannya Tauhid ini adalah merupakan Tauhid atau pegangan yang berlandaskan kepada fitrah apa mana fitrah asal kejadian manusia, manusia yang berakal mesti mengakui ada Tuhan orang Komenih yang tolak Tuhan, etis sekalipun, satu masa dia mengaku ada Tuhan juga. dia nak kegah kepala ya tak ada Tuhan Dalilnya firman Allah taala wala insa'althum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakud dan demi sungguhnya jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka siapa buatmu sudah tentu mereka menjawab Allah jadi fa anna kenapa kamu berpaling tak mau ikut Allah kata Tuhan buat tapi tak mau ikut az-zukhruf 87 dalam ayat lain Tuhan tanya lagi qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard am man yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy wa man yudabbirul amr Fa sayaqulun Allah fa qul tanyalah kepada mereka orang-orang musyrikin siapa kah yang beri rezeki kepada kamu siapa yang beri siapa tanyalah apa-apa soalan pun mereka akan menjawab jawab apa orang musyrik akan menjawab mengakui dengan berkata Allah jualah yang menguasai segala-galanya la yaqulun la yaqulunallahu mereka akan jawab Allah bila dijawab Allah faqul afala tattaqun maka mengapa kamu tidak mau bertakwa kenapa tak takut pada Tuhan surah Yunus ayat 31 dan banyak lagi ayat-ayat yang seumpamanya siapakah yang angkuh dalam isu ni Firaun mengingkari tauhid ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Fir'aun فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فِرْعَوْن BERKATA DENGAN ANGKUH SOMBONG TAKBUR DAN APA ITU TUHAN SEGALA ALAM MUSA DUK KATA TUHAN SEGALA ALAM APA ITU SURAH ash syuara 23 PENENTANGAN FIR'AUN INI ADALAH SEMATA-MATA KERANA SOMBONG DAN JAHIL TIDAK mahu TUNDUK KEPADA KEBENARAN DIA TAHU DIA ITU BUKAN TUHAN SEBABNYA DIA MAKAN DIA KENA PERGI KE TANDAS TANDAS NI BUSUK HA TENGOK TAPI Sahaja, kerah kepala. Dalilnya firman Allah Taala, qala laqad 'alim tamaa anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi Jadi Nabi Musa menjawab, eh Firaun, sebenarnya engkau telah pun mengetahui, mu tahu dah, tapi muka kepala tak mau ikut." Nah, jadi dalam ayat lain Tuhan kata, "Wajahadu biha wastayaqanat ha anfusuhum." Mereka engkar tapi dalam hatinya terima. ini surah suratul Namli ayat 14 oleh demikian Al-Quran diturunkan untuk membenarkan tauhid ini dengan lafaz pertanyaan, sebab itulah ayat ini dia mari dengan isu pertanyaan untuk kepastian istifham takriri dia panggil istifham takrir sebagaimana firman ta Allah afillahi syakun rasul-rasul tanya apa kepatutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujud Allah patut Tak patut dah. Kul agayar Allahi abagi Rabban wahwa Rabku lisei. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Dialah yang menjadi salah sesuatu. Tak patut. Allah an'am. Ayat 164. Jadi panjang lagi ayat-ayat lain. Contoh dalam kitab kita ni ada. Jadi kesimpulannya tauhid seperti ini mengaku ada Tuhan saja, tapi tidak beriman. tidak memberi manfaat buat orang kafir tak memberi manfaat kepada mereka tauhid ini tidak memberi manfaat kepada orang kafir kerana mereka tidak mengesahkan Allah yang Maha Agung dalam beribadat kepadanya sebagaimana firman Allah Taala wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melaingkan mereka mempersekutukannya kata Tuhan ada tapi duk sembah berhala surah yusuf ayat 1 rasul nam mereka buat alasan ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila orang kapi kata kami tidak menyembah berhala atau memujanya melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah hari ini kita bimbang hari ni ramai juga orang sembah Dia tak sembah. Dia pergi dekat kubur minta tolong dengan Tok Ayah-Tok Ayah. Kononnya Tok Ayah ni orang tengah nak sampai ke Tuhan. Tak payah. Cukup dah sudah ada. Yang kedua, Tauhid Ibadah. Dia panggil, Tauhid Jalla Wa'ala Fi Ibadatihi. Tauhid Ibadah. Artinya mengesahkan Allah dalam mengikhlaskan Ibadah kepadanya. Tauhid inilah yang telah menyebabkan berlakunya perselisihan antara para Rasul dengan umat mereka. Kalau sakat Nabi nak kata, ada Tuhan, tak marah Abu Jahar. Tapi bila menafikan segala Tuhan yang lain, ketika itulah mula berperang. Allah telah mengutuskan para Rasul untuk merealisasikannya. Tauhid ini ialah kesimpulan kepada erti, La ilaha illallah. La ilaha illallah yang kita belajar ini, ia terbina di atas dua asas, iaitu annafiyu. Apa makna nafi? Penafian. Tolak. La ilaha Tidak ada Tuhan yang berhak disembah sama sekali Illa Allah Itu dia panggil isbat Apa maksudnya isbat? Pengesahan daripada kalimah La ilaha illallah itu Illa Tuhan yang berhak dipuja, dipuja, disembah Tak ada orang lain kecuali Allah Jadi uslub ini dia panggil uslub Nafi dan isbat Tolak semua sekali Kita kata tak ada orang sini boleh jadi kita tak nampak. Tapi kalau kita kata, tidak ada seorang pun dalam masjid ini kecuali saya. Kita tahu lah kita seorang yang ada. Jadi, tidak ada tuhan yang berhak di semua atar dunia ni, Allah. Di mana nafi semua sekali maka tuhan mari. Itu dia panggil dalam kaedah la ilaha illallah kena ada dua, an annafyu wal isbat. Makna annafyu ialah menghapuskan semua jenis ibadah kepada makhluk selain daripada Allah dalam semua bentuk ibadat, dalam apa jua keadaan sekalipun. kena nafi semua sekali. makna al-isbat ialah menggas, mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadat menurut cara yang telah disyariatkan untuk beribadat kepadanya nah, ini cara kena ada jangan buat ikut suka-suka kebanyakan Al-Quran menerangkan tentang Tauhid ini sebagaimana firman Allah Ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَى أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّغُودِ Dan sungguhnya kami telah mengutus di kalangan setiap umat seorang Rasul. Dengan memerintahkannya, menyeru mereka. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah ini. Sembah Allah, jauh tawud. Kalau sembah Allah, tawud main juga. Lah, tak cukup. Banyak lagi ayat-ayat lain yang menyebut tentang perkara ini. Kita berpindah kepada yang ketiga. Tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid al-asma' wa sifat. Al-asma' yaitulah nama-nama Allah. Yang indah. Al-Husna. -sifat al dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tauhid ini ialah men mengesahkan Allah. Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhid ini dibina di atas dua asas. Sebagaimana yang telah dipermankan, dijelaskan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tuhan sebut apa dalam Quran? Yang pertama. Bila kita bincang tentang Tauhid asma. Nama-nama dan sifat Allah dua asas kena ingat. Yang pertama membersihkan Allah, tanzih daripada semua bentuk sifat makhluk yang baru. Kalau kita kata ini sifat makhluk bukan Allah. Ini sama ni makhluk bukan Tuhan. Ain misti. Misti. Kalau kata ini serupa dengan Tuhanlah misti bersihkan Allah. Yang kedua beriman dengan segala sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan untuk zat yang mulia. atau disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakikat benar bukan majaz kata-kata pinjaman atau kiasan menurut yang selayaknya dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah azza wajalla. Telah dimaklumi bahawa untuk menentukan sifat Allah tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui daripada Allah tentang sifatnya Tentu dah Tuhan yang Maha mengetahui tentang Dia sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang sifat Allah. Selepas daripada Allah. Selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diberi wahyu. Ini sifat aku. Ini nama aku. Jadi tak ada hak lagi kita nak tukar sana sini. Dalilnya. Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang dirinya. A'antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Adakah kamu lebih mengetahui atau Allah yang tahu? Tentulah kita jawab. Allahu a'lam al-Baqarah 140 Allah Taala juga berfirman tentang rasulnya wa ma yantiqu hawa in illa wahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak bercakap dengan hawa nafsunya apa yang dia kata itu iaitu wahyu daripada Allah Suratul Najmi ayat 3 dan 4 Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahawa tidak ada yang menyerupainya Laisa kamislihi syait Tiada satu pun yang sebanding Dengan sifatnya Dengan zaknya Dan dalam pentadbiran Tak ada siapa yang sebanding Jadi inilah ayat asas Kepada pembelajaran tentang tauhid Tentang sifat Kita kena belajar Laisa kamislihi Tak ada benda yang sama dengan Allah Surah Ashura ayat 11 Allah juga telah mengisbatkan sifatnya Secara hakiki dengan firmannya Wahuwas sami'ul basir Dan dialah yang maha mendengar Lagi maha melihat. Nah. Awal ayat menjelaskan bahawa, Tidak boleh melakukan ta'til. Amanah ta'til. Menolak sifat yang tetap bagi Allah. Bahkan wajib mengisbatkan, Menetapkan sifat yang sebenar bagi Allah, Dengan tidak membuat perumpamaan, Dipanggil tamsil. Jangan buat perumpamaan dengan makhluk. Siapa dia buat? Orang ini termasuk di kalangan orang-orang yang, menyamakan Allah dengan makhluk, Maka dia masuk jalan-jalan sesat. menafikan perumpamaan dengan manusia dengan tidak melakukan ta'til. Ta'til di mana kita nafikan hak Allah. Sedangkan benda itu ada dalam kita sudah ada. Allah menjelaskan bahawa manusia tidak mampu mengetahui hakikat zat Allah sebagaimana firman-Nya, ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la bihi ilma. Allah mengetahui apa yang di mereka daripada hal-hal dunia. dan apa yang di belakang mereka daripada perkara akhirat sedang mereka tidak mengetahui secara keseluruhannya surah taha ayat 110 bab yang kedua perbincangan yang kedua iaitu al wa'zu apa makna wa'zu nasihat dan bimbingan nasihat dan bimbingan para ulama telah sepakat Ijma' ulama bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari langit ke bumi Sebuah peringatan Yang lebih besar Dan juga suatu amaran yang sangat keras Lebih daripada ma'u'izah Nasihat atau bimbingan Dan al-muqarabah Nasihat Al-muraqabah al Ma'u'izah mau Nasihat dan bimbingan Muraqabah Pemerhatian Allah terhadap perbuatan makhluknya Nasihat Muraqabah Yang ketiga Al-ilmu apa makna ilmu pengetahuan Allah yang meliputi seluruhnya kalau kita betul-betul dalam kepala kita tiga ni maka seseorang manusia akan merasai bahawa Tuhannya yang maha agung sentiasa memerhatikan gerak gerinya mengetahui setiap perkara yang tersembunyi dan yang nyata apa jadi? ulama' telah membuat satu contoh bandingan peringatan yang besar dan amaran yang keras ini Agar perkara yang hanya dapat dipahami oleh akal ini Dapat dipahami dengan jelas Seperti sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kasar Dalam hati kita tu Sifat ihsan Kita nampak macam duduk depan kita hmm. Mereka mengatakan ini contoh yang dia buat ni Cantik ni dengar baik-baik contoh ni Jika ada seorang raja yang sering menumpahkan darah Oh enggak. Zalim Membunuh orang dengan sewenai-wenanya Sangat garang dan bengis Tugas pancungnya sentiasa bersamanya. Masya Allah. Dia punya tugas pancung, dia, dia bergerak ya pedang. Hmm. Pedangnya sentiasa berlomoran dengan darah. Manakala di sekeliling raja tersebut, anak-anak perempuan dan isteri-isterinya. Dia ada anak-anak perempuan dan isteri Dia ada di ada sini. Adakah seorang berani terfikir untuk melakukan perbuatan haram dengan anak perempuan atau isteri-isterinya? Sedangkan raja tersebut melihat perbuatannya, Sudah pasti tidak akan ada orang yang terfikir demikian Tak ada nak fikir takut kau kajun Allah SWT mempunyai sifat yang sangat tinggi Tiada bandingannya Kita bukan nak bandingkan Allah Tapi ini contoh Bahkan semua yang hadir pasti berada dalam ketakutan Hati yang gerun Menundukkan pandangan Diam Dengan penuh harapan agar mereka terselamat daripada kemurkaan raja Diam semua, tunduk Maka tidak syak lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat yang sangat tinggi tiada bandingannya. Bahawa Allah Taala sangat mengetahui dan ilmu pengetahuannya meliputi seluruhnya lebih daripada raja tersebut. Azab seksaannya, kemurkaannya sangat berat. Kawasan larangannya di bumi ini ialah segala perkara yang diharamkannya. Jika penduduk sebuah negeri sedar bahawa pemimpin mereka akan mengetahui semua perbuatan yang mereka lakukan pada waktu malam, nasca mereka semua akan tidur. pada waktu malam dalam ketakutan dan meninggalkan semua perbuatan mungkar kerana takutkan kemurkaan jadi kalau kita faham sungguh-sungguh sifat Allah tu yang anda selalu sebut, anda kata kita belajar sifat Allah tapi hafal tidak menghayati kalau hayati betul-betul, kita tak akan berani buat maksiat sebab semua, muraqabah ada ilmu ada, jadi sudah ada di depan mata kita kejadian makhluk satu ujian Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahawa hikmat di sebalik kejadian makhluk ialah untuk menguji mereka sebagaimana firman Allah ta'ala ayuhum ahsanu amala ha, jadi aku nak buat manusia ni aku nak tengok mana ke dikana antara mereka yang lebih baik amalannya surah Al-Kahfi ayat 7 Allah tidak mengatakan siapakah di antara kamu yang banyak amalan tak Liyabul waqum ayyukum ahsanu amala Aku nak tengok siapa yang baik amalan Banyak tu satu baik nak yang baik kalau banyak tak baik tak ada apa juga nah, jadi ini di antara Permana Allah Taala yang menyebut tentang baik amalan itu yang menjadi ukuran kepada kehidupan manusia Dua ayat di atas telah menjelaskan maksud Permana Allah Taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat padaku Dalam surah Azariah Az ayat 56 Telah diterangkan bahawa Hikmat kejadian makhluk ialah untuk menguji mereka Maka oleh sebab itu Jibril telah datang menjelaskan kepada manusia Jalan yang boleh menyelamatkan mereka daripada ujian tersebut ha, Jadi dia panggil satu tingkat lagi Dia panggil tingkat ihsan Iman Islam ihsan. Kata Jibril alaihisalam, Jibril datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan kepadaku apakah ihsan? Ihsan tu apa ya Muhammad? ia ni Allah telah menciptakan manusia untuk menguji mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa jalan ihsan ialah amaran yang keras dan peringatan yang besar yang telah disebut dengan sabdanya, huwa antabudallaha ka'an nakatarah ihsan berarti kamu beribadat kepada Allah dengan keimanan dan penyerahan diri <coughs> seolah-olah kamu melihatnya macam kita tak nampak Tuhan dan jika kamu tidak melihatnya sungguhnya dia memerhatikan kamu jadi nah, dua-dua ni tak nak pergi dah kita sama ada kita rasa kita tengok Allah ataupun Allah perhatikan kita dua-duanya mempunyai break yang cukup mantap yang tak mungkin kita buat maksiat dengan Allah Ta'ala Jadi banyak lagi ayat-ayat yang menyerang tentang Allah Ta'ala mengetahui perkara yang gaib Di hadapan kita Ada malaikat yang menjaga kita Ada malaikat yang menguruskan hal kita Yang menulis aman-amalan Banyak juga terdapat ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran Yang menyebut tentang perkara ini Kita berpindah kepada bab yang ketiga Masalah as-salisah Al-farqubainal amali salih wa gairih Perbezaan antara amalan baik dengan amalan buruk Macam mana kita nak beza ini baik, ini buruk. Tak mungkin dengan otak kita lah. Al-Quran telah menjelaskan bahawa amalan salih. Ialah amalan yang menepati tiga ciri. Haa ingat. Ni. Siapa nak buat amal salih, tiga ciri ini mesti terlaksana. Apabila kurang salah satu daripadanya, maka amalan tersebut tidak akan memberi manfaat kepada orang yang melakukannya pada hari akhirat. Walayyazubillah. tak cukup tiga syarat tak terima amalan. Yang pertama. Ciri-ciri tersebut yang pertama menepati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala, wa, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma anhu fantahu." Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah. Dan apa jua yang dilarang daripada kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Ini perintah. Surah Al-Ashhal al, al, al ayat 7. Dalam ayat lain, "Qul tuhibbun Allah fattabi'uni." Kalau kamu sayang kepada Allah, ikut aku. Jadi, syarat yang pertama nak terima amalan, apa dia? Mesti ikut yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan reka-reka sendiri, jangan pandai-pandai tambah-tambah dalam ibadat. Kalau kita tambah, kita buat baik, sungguh nak ni. tapi penambah nabi tak buat ini tak terima. Syarat yang kedua ikhlas kerana Allah. Firman Allah Taala wa ma umiru illa liyabudallaha mukhlisina lahud din. Sesungguhnya mereka diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepada Kalau orang ni buat ikut nabi 100%. Tapi riak tak ikhlas tak terima. kita ikhlas, dua ratus peratus ikhlas tapi tak ikut Nabi juga tak terima yang ketiga, syarat yang ketiga semua amalan mesti ber, mestilah berasaskan akidah yang benar jadi kalau akidah yang tak betul buat amalan pun, dia akan hilang begitu saja ini kerana amalan umpama atap amalan seperti atap dan akidah adalah tiang asasnya tiang serinya duduk di akidah Firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ Siapa yang mengejutkan amal salih, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman. Tak beriman buat amal salih. Berapa juta bagi remuk? Habak mansura Seperti ayat yang di bawah, habak mansura jadi debu yang berterbangan. Tidak diterima oleh Allah. Jadi itu di antara, kita fahamlah, amal yang baik ini perbezaan. Ama salih dengan tak salih tiga syarat kena ada yang pertama ikhlas ikut Nabi yang ketiga berlandaskan kepada akidah yang benar bab yang keempat melaksanakan hukum undang-undang selain daripada syariat Allah apa jadi orang ini undang-undang Tuhan sudah ada hukum halah haram dalam Quran sudah jelas mau pergi ambil undang-undang orang putih undang-undang Jepun undang-undang Perancis apa nak buat Al-Quran telah menjelaskan bahawa perbuatan tersebut adalah kufur yang nyata wal siapa dia tolak Al-Quran pergi ambil undang-undang lain kufur yang nyata serta satu perbuatan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla kita bimbang hari ini kerana sangat kontra di antara yang dibuat oleh, oleh kita dan dibuat oleh orang lain syaitan telah mengilhamkan kepada golongan kafir Mekah ha, dengar cerita sedap ni, syaitan pergi ajak kepada orang kafir Mekah agar bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seekor kambing yang telah mati. Kambing mati. Dia pergi tanya Nabi, "Eh Muhammad, siapa yang mematikan kambing ini? Man qatalahu? Siapa dia bunuh kambing ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah yang mematikannya. Allah qatalaha." Tuhan mematikan dia. Apa dia jawab? Jadi bila jangan kita jawab gini syaitan seterusnya syaitan mengajak kepada mereka agar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaitan mengajak mugi mugi jawab mugi tanya Muhammad hey Muhammad apa yang kamu sembelih dengan tangan kamu menjadi halal apa dan apa yang Allah sembelih dengan tangannya yang mulia menjadi haram maka kamu lebih baik daripada Allah huh. kalau nak kira dengan otak kita sedak alik dia tu sedak atau sedak Kalau mati sendiri ni Allah matikan dia. Hak mati musmeleh, hak musmeleh. Mu hak musmeleh dengan tangan mu halal, hak Tuhan hak Tuhan matikan mati mati mati mati mati haram. Nak lawan aku kan dengan puak kafir. Maka Allah Taala turunkan ayat Quran. Wa inna ash ila awliya'ihim liyujadilukum. Wa in innakum la musyrikuun. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan. Layuhun Syaitan wa'amari wahyu Jadi kalau ada juga orang mengaku Nabi dulu ni Ada Nabi Wahyu mari sungguh Wahyu syaitan nama dia eh. Syaitan wa'amari wahyu Membisikkan kepada kawan-kawannya Agar mereka membantah kamu Dan jika kamu menuruti syaitan mereka Sungguhnya kamu akan menjadi orang yang kafir musyrik Surah Al-An'am ayat 121 Tidak disebut dengan kalimah fa Fa'innakum Disebut innakum la lamusyriku saja Merupakan satu tanda yang jelas bahawa Lam untuk sumpahan tengok wa inna ash fa innakum innakum la musyriku nah ini syekh ami ni di antara ulama yang hebat dalam bidang bahasa dalam bab arab hebat orang sangkerti orang Mauritania tapi hebat dalam sudut bahasa arab Allah Subhanahu taala telah bersumpah dalam ayat yang mulia ini sesiapa yang taat kepada syaitan dengan membuat hukum undang-undang menghalalkan bangkai yang haram adalah menjadi syirik iaitu syirik besar syirik akbar yang menurut jumhur ulama menjadikan seorang yang melakukannya terkeluar daripada agama Islam. Allah juga akan mencela orang yang melakukannya pada hari kiamat sebagaimana dalam surah Yasin yang kita duk baca, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'ibuduni hadza siratun mustaqim. Jadi Tuhan akan marah pada mereka, bukankah aku sudah buat perjanjian dengan kamu hai hey, anak Adam, jangan semua syaitan, mugi ikut juga. Ah dalam surah Yasin sudah ada. Jadi undang-undang syaitan, apa jadi dengan undang-undang syaitan ni? Firman Allah Taala menceritakan tentang Al-Khalil. Siapa Khalil? iaitulah Nabi Ibrahim alaihisalam. Ya abati la ta'budish Nabi Ibrahim kata, "Hei bapakku, jangan kamu menyembah syaitan." Ayat surah Maryam ayat 44. Apa mana sembah syaitan? Ah dengar. iaitu dengan mengikut syaitan menggubal undang-undang kufur dan maksiat. Undang-undang yang menghalalkan yang Tuhan haram, mengharamkan yang Allah halal, ini dipanggil undang-undang syaitan. Tak kiralah undang-undang parlimen ke, undang-undang dewan apa duduk sini belaka ni. min duni illa inasan wa in illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang derhaka jadi orang yang ambil lain daripada hundak-hundak Allah maka orang ini dikira penyembah syaitan Allah Subhanahu Taala menamakan mereka itu sebagai sekutu kerana mereka mentaati syaitan dalam melakukan maksiat dengan membunuh anak-anak mereka jadi dalam cerita ayat orang kafir bunuh anak mereka anak-anak dia sendiri ini dalam surah Al-An'am sayat 137 tak kala Adi bin Hatim Adi bin Hatim mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pakai salib tekak dia Nabi baca ayat Quran ittakhazoo ahbarahum wa arbaban min dunillahi mereka orang Yahudi menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan tengok dia kata sebagai tuhan dalam surah At-Taubah ayat 31 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksudnya ialah Adi kata, aku tak sembah. Nabi kata, hey Adi. Mereka mematuhi ajaran pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Dalam mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka jadilah dia itu sembah padri. Hmm. Hari ini ada tak ada orang sembah manusia? Ada. Kalau tengok cara-cara yang kita ada hari ini, banyak ayat-ayat, kita tengok dalam ayat Quran ini, ayat surah Al-An-Nisa' 60, Wa bima Surah Al-Ma'idah, ayat 44, Surah Al-An'am ayat 114 dan banyak lagilah apa hukum jahiliyah jabrun dalam Surah Al-Maidah ayat 50. Kita berpindah pada bab yang kelima hal ahwal kemasyarakatan. Apa mana kemasyarakatan? Hubungan sosial sama manusia. Hubungan sosial sama manusia apa dia ada di sini? Yaani yang pertama tanggungjawab pemimpin terhadap rakyat. Apa yang pemimpin kena buat? Al-Quran telah menerangkan dengan jelasnya. Dan menyuluh jalannya dengan terang dan nyata. Lihatlah apakah yang sepatutnya dilakukan oleh pemimpin terhadap masyarakat di bawahnya? Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka yang mengikutimu, iaitu golongan orang yang beriman. Ini tidak raja, pemimpin, perdana menteri, kaya raya rakyat miskin duk keroh rakyat lagi dengan cukah atau cukaan lagi Ah ini bukan bukan cara dia fa bima rahmatin minallah lin talahum tengok ayat dalam ayat lain pula surah Ali Imran ayat 159 pemimpin mesti bersikap adil lemah lembut dengan rakyat dan tanggungjawab rakyat terhadap pemimpin juga ada lihatlah apakah yang sepatutnya dilakukan oleh masyarakat terhadap pemimpin mereka ya ayuhal lazina amanu Allah ati wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Jadi taat kepada Allah Taala dan taat kepada Rasul dan kita juga diminta supaya patuh kepada ulil amri, pemerintah atau ulama di antara kita apabila mereka melaksanakan hukum Allah, kita wajib taat kepada mereka. Tapi kalau dia suruh kita ini derhaka, lak tidak ada undang-undang yang boleh kita patuh kalau undang-undang ini tidak patuh kepada Allah. Tanggungjawab ketua keluarga dalam masyarakat. Lihatlah apakah sepinya sepatutnya Dilakukan oleh seorang insan terhadap golongan di bawah pimpinan mereka. Seperti isteri dan anak-anak. Apa yang patut? Ya ayuhaladzina amanuqu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang beriman, jaga dirimu. Jaga keluarga kamu, jaga anakmu daripada api neraka. Ini tanggungjawab surah Al tahrim ayat 6. Lihatlah bagaimana Al-Quran memberi peringatan kepada bapa atau suami agar berhati-hati. Dan bersikap tegas terhadap golongan di bawah pemimpinan mereka Pertama Berhati-hati Yang kedua tegas, Berhati-hati dan tegas Yang kedua Jika dapati ada perbuatan mereka yang tidak disenangi Hendaklah dimaafkan Tengok ni Ya jauh amanu Inna min azwajikum wa awladikum adu walakum fahzaru Wa in ta'afu wa tasfahu wa ta'afiru Fa inna Allah ghafur rahim Mungkin tegas Tapi kalau mereka tersalah buat Maaf Jangan pula buat musuh pula dengan anak sendiri Baloh pula dengan anak sendiri Berambung gila Bahasa celaka Apa benda Alak, Kita eee. kena maaf Dan kita kena didik betulkan mereka Tanggungjawab terhadap masyarakat Lihat pula bagaimana bimbing Al-Quran Tentang hubungan masyarakat umum Sama-sama masyarakat Sama-sama kita innallah, innallah Tuhan suruh kita berlaku adil Buat baik sama-sama kita Ya ayuhal lazina amanu min kathira minazdan Hai orang beriman jauhkan diri daripada sangka buruk. Hari ini sangka buruk dahsyat dalam dalam kita ni. Ya ayuhan lazina amnu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman jangan perli main menghina orang-orang lain. Ini hubungan. Wa taawanu alal birri taqwa, bertolong-tolongan di atas kebaikan. Innamal na ikhwatun. Orang mukmin bersaudara. Wa amruhum syura baynahum. Suruh kita bermesyuarat sama kita. Ini asas-asas. Nah, ini kita cara rengkah lagi kita baca. Apa ke penawar bagi penyakit masyarakat? Ha, kita nak penawar pula. Setiap masyarakat tidak akan terlepas daripada berhadapan dengan cabaran atau ujian daripada golongan yang menentang atau musuh yang berseru dengannya, sama ada dari kalangan manusia atau jin. Akan ada. Laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawala al'zlat fi rasil jbali. Ah sedap seel ni kata. Setiap orang tidak akan terlepas daripada musuh Walaupun dia bersendirian, uzlah duduk sembunyi di puncak bukit, akan ada musuh yang mari lagi. Jangan jangan duduk rasa kita ni kuat. Oleh yang demikian, setiap individu sangat berhajat kepada penawar untuk mengubati penyakit yang melanda masyarakat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan ubat atau penawarnya di tiga tempat dalam kitab Al-Quran. Apa dia? Allah menjelaskan bahawa penawar kepada permusuhan dalam kalangan manusia Ialah berpaling daripada perbuatan tidak baik yang dilakukannya Dan sebaliknya melakukan kebaikan padanya Orang buat tak baik kita tinggal biar Kita buat baik pada dia Manakala bagi syaitan dan jenis pula tidak ada ubat daripada gangguannya Kecuali dengan memperlindungan dengan Allah daripada segala kejahatan Cara mengelak kejahatan manusia Fuzil afwa wa bil urfi wa anil jahilin jadilah muni pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf serta berpaling dah daripada orang yang bodoh. Orang yang menganyi perli kita kita biar dengar. Assalamualaikum. Serabut aku tahu kamu. Kalau kita ikut dia juga habis masa tengah jalan. Surah Al-A'raf 199. Cara mengelak daripada kejahatan syaitan, apa nak buat? Kita kena ingat wa immayanzagalna kana minasyaitana nazrun fastaiz billah, minta auz billah minasyaitannirrajim. Ah jadi itu diantara cara yang kita nak panjang lagilah. Di antara sifat yang kita minta juga sama-sama masyarakat berlemah lembut. Jangan berkasar dengan orang. Kalau kita kasar dengan orang, orang akan lari dengan kita. Lemah lembut dan berkeras mestilah ada pada tempatnya. Lemah kalau kita orang keras kita lemah. Akhir sekalinya main demo lah. Kita ada tempat dia, ada sudut-sudut tertentu yang perlu kita buat. Bersikap keras pada tempat yang sepatutnya, berlembut adalah sesuatu yang bodoh. Ha. Huh. sepatut kena kerah kita bagi lembut bodoh nama dia diminjuk emiukan juga bersikap lembut pada tempat yang sepatutnya keras adalah lemah iza qila halim qal falil hilmi mawdiu wa hilmul fata fi ghayri mawdihi apabila dikatakan supaya berlembut katakanlah berlembut ada tempatnya orang muda yang bersikap lembut bukan pada tempatnya adalah seorang yang jahil oh, jadi nak berlembut biar ada tempat dia Kalau tak kena tempat, nyemai dia orang Jadi orang nampak kita ni lemah nama dia. Berlembuk pada tempat yang sepatutnya berkeras dia lemah Berkeras pada tempat yang sepatutnya lembuk dia bodoh ha. Kena berlaku dua-dua Bab yang ke enam, masalah ekonomi Al-Quran telah menjelaskan asas ekonomi Yang menjadi rojokan kepada semua masalah dan cabangnya. Oleh itu, masalah ekonomi dibina di atas dua asas ha, Kita belajar Ekonomi dalam Islam ini dua asah ya Tuhan bagi pada kita. Yang pertama cara yang baik dalam mencari harta. Mana cara yang baik? Cari harta yang halal. Wa halalallahu albaikah. Wa harra marriba. Tuhan suruh cari harta yang halal, harta yang baik, jangan menipu. Bila boleh harta yang baik, apa jadi pula? Yang kedua cara yang baik pula dalam membelanjakan harta. Boleh harta, ah buat jalan yang baik. Mana Tuhan kata? wala taj'al yadaka ila 'unuqika wa la janganlah kamu belenggu tanganmu sampai tak boleh nak tak terbuka tangan nak makan duit banyak sayang nak abi nak beli dan jangan terlalu boros sampai mereka kita jadi papa kedana jadi dalam menguruskan ekonomi di antara mencari harta yang halal dan pandai menguruskan harta ketika kita jual, kita menggunakan harta bab yang ketujuh masalah politik masalah siasah Dalam masalah siasah Al-Quran telah menjelaskan asas politik memberi panduan dan menunjukkan jalan-jalannya Jangan pula kata oh, politik tak boleh main kotor bukan politik kotor orang tu mengotorkan politik Macam hari ni juga Islam kotor siapa dia gayak kamu Islam kotor Islam tak kotor yang kotornya orang Islam tu baju tak basuh bandar tak bersih sampah tak tak Ini, tak buang, itu orang Islam bukan Islam, sama juga politik siasah syariah bersih, ia merumutuhkan siasah ni siapa? orang-orang yang rakus dengan rasuahnya, dengan zalimnya, dengan penipunya, cukup lengkap orang, bukan buka, siasah jadi siasah dalam Islam ini, siyasah diambil daripada perkataan sasah yasusu iaitu menjalankan pemerintahan dan mengatur hal ehwal pentadbiran politik atau siasah Terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama hal ehwal luar, masalah luarnya. syu'un amal, shuun al kharijiah. Eh? Hal ehwal luar terdiri daripada dua asas. Yang pertama menyediakan kekuatan yang cukup bagi menghadapi musuh. Ah siap. Dan menghapuskan musuh-musuh yang ada nak lawan Islam. Hapus. Wa'idulahum mas-tatak tu mingkuwatin. Buatlah persiapan yang lengkap dengan alat sejata dengan apa yang kena ada. Dan kesatuan yang mantap w bihabillah jamian walatafaraku walatana zaum fatabshalu wadzhabarihukum kalau kamu berpecah kamu akan hilang kekuatan sulh fudnah dan rombokan perjanjian ada belakang Al Quran juga menjelaskan perkara lain yang berhubung dengan hubungan luar seperti perdamaian sulh fudnah gencatan senjata dan merombak perjanjian apabila perlu melakukannya. Jadi bila kita perlu kita berjanji dengan orang kafir, wa in ma takhafan min qaumin fambiz ilaihim ala sawa. Kita kata aku nak nak nak sekat ni sekak ni perjanjian kita dua. Mu ikut sangat. Ha, jadi kita boleh buat. Dia panggil tahaluf macam macam lagi. Peringatan terhadap tipu daya musyrikin, ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum, ambil perhatian. Jangan duduk percaya sangat orang kafir ni. Sedap sangat kita ni. Ha. Yang kedua dalam bidang politik hal ehwal dalam negeri. Perbincangannya ialah bagaimana menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat. Menghapuskan kezaliman dan mengembalikan hak kepada yang empunya. Jadi sudah ada. Asas utama kepada siasah dalam negeri ialah 6 perkara. Ha belajar. Belajar betul. Dia panggil ad-daruriyat as-sittah. Yang pertama jaga agama. Bila nak jaga agama? dia buat undang-undang siapa dia murtad? bunuh dia menjaga diri supaya orang tak bunuh kita fil bagi kamu undang-undang balah bunuh kalau orang bunuh orang, kita bunuh dia balik orang ni dikira menjadi kehidupan yang baik, orang tak berani bunuh orang hari ni orang bunuh orang tapi denda 4-5 tahun denda 10 tahun, makan free dalam penjara nak jadi apa? Ha, tengok yang ketiga, menjaga akal bila nak jaga akal, Allah kata ya ajwal lazina amanu, innama al-khamru wal-maisir, diharamkan arak, kullu muskirin haram setiap benda mabuk, dadah, candu arak, wokok, semuanya haram ha, ini benda nak jaga nak jaga apa ni? nak jaga akal oleh kerana wajib menjaga akal, maka disyariatkan hukuman di atas ke atas peminum arak yang keempat menjaga keturunan mana? dibawanya undang-undang zina Undang-undang zina mari. Supaya nak jaga keturunan. Dan digalakkan perkahwinan. Yang kelima. Menjaga maruah. Di bawah undang-undang qazaf. Siapa dia tuduh orang. Berzina. Tak ada saksi. Sebab dia dalam 40 hutan. Dia panggil undang-undang qazaf. Yang keenam. Menjaga harta. Siapa dia mencuri. Potong tangannya. Jadi undang-undang dalam Islam ini sudah ada siap dah kita nak jaga apa sahaja ini nak jaga kehidupan manusia nak jaga masalah politik hal ehwal luar dan ahlak ehwal dalam sudah cukup lengkap siapa kata Islam tak lengkap, dia yang tak lengkap bab yang ke-8 masalah kemenangan orang kafir terhadap orang Islam hari ini kita tengok di Palestin, berat di mana saja, di Afghanistan, berat, di Iraq nyata kafir habirah tepat kita ni pun tak apa nak bangun dah Islam. Macam -macam orang Islam. Macam-macam peraturan sudah ada hari ni. Apa nak jadi? Apa sebab? Tengok. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa hairan. Bagaimana orang kafir boleh menang? Ha. Kita tak rasa tak rasa hairan tak? Rasa juga. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Allah telah menjawab kemusykilan tersebut dalam kitabnya, yang didatangkan dari langit. Dan dengan penjelasan tersebut Hilanglah persoalan yang timbul Di kalangan sahabat Apa dia soalan tu? Persoalan ini timbul Tak kala kaum muslim ditimpa musibah yang teruk Dalam peperangan Uhud Peperangan Uhud bulan Syawal tahun yang kelima 70 sahabat gugur syahid Apa sebab? Jadi sahabat kata Bagaimana ya Rasulullah Orang kafir boleh mengalahkan kita Sedangkan kita berada di jalan yang hak dan benar Mereka di atas jalan yang salah. Ha, ini soalan ini menarik. Sampai kita induk tanya juga Allah jawab: Awalama asabatku musibatum, Qad asabtum misleihha. Qul tum anna haza ulhuaminindi al fosikum. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah telah menimpakan kekalahan dua kali ganda kepada musuh dalam peperangan badar. Dalam perang badar musyrik tapi benang. Kenapa? Kamu berkata dari mana datangnya kekalahan ini? Allah menjawab, katakanlah ia daripada kesalahan diri kamu sendiri melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melanggar perintah Rasulullah, Rasulullah kata duduk di atas bukit pemanah jangan tinggal. Bila mereka tinggal, ketika itu datanglah ujian Allah. Ha, jadi kita ingat hari ini Apa yang berlaku hari ni? Umat Islam lemah. Bilangan kita beratus juta. Sebab apa? Sebab kita tak ikut undang-undang Al-Quran. Punca di situ. Peratus orang tak semayang, ramai. Tak keluar zakat, ramai. Ambil riba, banyak. Judi, satu bukit di Malaysia. Bukit, judi. Habis, macam nak turun? rahmat Allah Taala nak turun ketika itulah manusia ini penjelasan dari langit telah memberitahu bahawa sebab orang kafir dapat mengalahkan mereka ialah kerana perbuatan mereka sendiri perselisihan dan bantahan yang berlaku di kalangan mereka terdapat juga beberapa orang di kalangan mereka tidak mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ada sebahagian daripada mereka yang inginkan harta benda dunia zaman kita hari ini pun berlaku lagi lah apa yang terjadi tuan-tuan tengok sedirilah depan mata kita bab yang ke sembilan masalah kelemahan umat islam untuk berdepan dengan orang kafir dari sudut bilangan dan kekuatan hari ini Allahu Akbar kita beli kapal terbang kapal terbang, tak boleh naik beli kapal selam, tak tak menyelam orang kata cerita bagi tentera, beli hak bubuk-bubuk jatuh sana sini, macam mana nak lawa orang kapirnya, jetnya hebat, berapa hebat, macam mana nak kata Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Penawar Kita nak penawar hari ini Penawar masalah ini dalam kitabnya yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Sekiranya hati hamba-hambanya Yang dipenuhi dengan keikhlasan Sebagaimana yang sepatutnya Nasyaya Allah akan menganugerahkan kepada mereka kekuatan Untuk mengalahkan golongan yang lebih kuat daripada mereka Jadi syarat yang pertama sekali duduk di mana kekuatan umat Islam ini Ikhlas dalam perjuangan Natijah daripada keikhlasan itu Allah telah jadikan mereka mampu melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu pada awalnya. Laqad radiya Allah 'anil mukminin iz yabay'unah tahta asyjarah Orang Islam ketika tahan di Hudaybiyah, mereka buat perjanjian damai, Ikhlas ikhlaskan Allah, Allah telah bagi bantuan. Hmm, tengok. Kekuatan umat Islam bukan bergantung pada bilangan tentera yang ramai sahaja. Tentera nak juga, tapi bukan itu asas. Atau kelengkapan senjata dan peralatan perang serta kekuatan ekonomi, tetapi bergantung kepada kekuatan iman, pergantungan kepada Allah, ketaatan kepada pemimpin dan strategi peperangan yang bijaksana. Ini dibuktikan dalam semua peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini umat Islam kalah dalam peperangan kerana tidak lagi memiliki sifat-sifat yang tersebut. Subhanallah. Syekh kita rahimahullah Taala telah membawa beberapa contoh. Di antara contohnya dalam peperangan Ahzab peperangan Ahzab berapa ribu orang kafir? 10 ribu mari nak lanyap Madinah orang Islam ada 3 ribu maka apa jadi? penawar kepada kelemahan ini penawar kepada kelemahan dan ke ke kepungan orang kafir ialah dengan niat yang ikhlas kerana Allah dan iman yang jitu kepadanya Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Dan tatkala orang mukmin melihat tentera bersekutu ribu mari maka mereka berkata inilah yang dijanjikan oleh Allah dan rasulnya kepada kita dan bernalah Allah dan rasulnya dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketaatan. Zadatu um imanan wa Tambah iman, mari pertolongan, malaikat mari, angin mari, tumbang lari habis buat kapi, Nak kata apa? Ha nah, tengok. Dalam peperangan Badar sama juga. Bilangannya sedikit 313 lawan dengan Abu Jahar seribu tentera lengkap dengan senjata dan alat perang bawa lagi artis-artis lagi bawa kugiran-kugiran macam zaman kita hari ni juga masuk kampung-kampung nak kempen bawa artis dah Abu Jahar bawa artis juga zaman dulu tapi oleh kerana Allah Taala telah tetapkan iman orang Islam akhirnya apa jadi wala yang suranallahu manyansuruh innallaha alaqawiyyun aziz Allah Taala akan beri pertolongan kepada orang yang ikhlas berjuang fi sabilillah Itu di antara Peristiwa yang disebut Jadi penawarnya Duduk di mana? Duduk di ikhlas perjuangan Dengan persiapan-persiapan yang ada di belakang kita Bab yang ke-10 yang terakhir Dalam perbincangan kita Masalah perpecahan hati Sesama masyarakat Islam Ini kita bimbang hari ini tuan-tuan Muslimi dan muslimat Ikhtilaful qulub ni macam mana kita nak buat Macam mana kita nak baiki Yaitulah muskilah Ikhtilaful qulub Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Dalam suratul hasri Sebab terjadinya penyakit ini Ialah kerana tidak berakal Tah sabuhum jami'an Wa qulubuhum syatta Kamu sangka buah-buah kape itu Bersatu, nampak bersatu Dengan tu dengan ni Hati mereka berpecah belah sebenarnya Nampak ya satu Tapi tak bersatu yang sungguhnya Zalika bi'annahum yaqilun. Yang demikian itu kerana sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti, yang tidak berakal. Suratul Hasyiyah ayat 14. Penawar kepada akal yang lemah. Nah, tengok kita nak dengar penawar. Penawar kepada akal yang lemah ialah meneranginya dengan cara mengikut cahaya wahyu ilahi kerana wahyu menunjukkan kepada kemaslahatan yang tidak tercapai oleh akal. Wahyu yang menunjuk pada kita. Awamankan maytawn fa'ahyina huajjalna leh nurah. Waj'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kamammasaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha kazalika zuyyina lilkafirina ma kanu ya'malun Tuh banding orang yang mati ini orang yang sudah mati kemudian dia dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelak gulita Yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya tak akan sama. Tak sama. Allah walil amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Orang yang beriman Allah Taala keluar daripada kegelapan kepada cahaya iman. Afaman yamshi mukibban ala waji ahda amman yamshi sawiyan ala siratistaqim. Maksudnya adakah orang yang berjalan terlongkok di atas mukanya itu lebih mendapat petunjuk? atau ada ke orang berjalan tegak di atas jalan yang lurus suratul mul ayat 22 banyak lagi lah yang lain-lain lagi yang perlu penutup kepada perbincangan ini Syekh Muhammad Amin rahimahullah taala telah menutup perbincangan ini dengan beberapa uh, resolusi ataupun khulashah kesimpulannya masalah hidup manusia menjadi asas per, yang menjadi asas peraturan kehidupan dunia terdiri daripada tiga jenis ha tiga masalah tiga perkara apa dia perkara ini awal dia panggil darul mafasid daru al mafasid menolak sebarang kemudaratan yang dikenali di sisi ulama usul fiq dengan ad-daruriyat ia perkara penting yang mesti dijaga iaitu dengan menolak kemudaratan daripada enam perkara yang telah disebut sebelum ini iaitu agama nyawa akal keturunan maruah diri dan harta enam perkara yang kedua jalbul maslah mengambil perkara yang baik yang maslahah yang dikenali di sisi ulama usul fiqh dengan nama hajiyat, al hajat al-hajat iaitu keperluan yang diperlukan oleh manusia antaranya jual beli kalau tak ada jual beli macam mana kita nak nak makan terpaksa kena bagi nak kena tanam padi dulu mesin padi pula Allah berat sewa menyewa dan semua kemaslahatan yang bertukar-tukar diantara masyarakat menurut apa yang dibenarkan oleh syarak itu yang kedua yang ketiga at-tahalli bi makarim berakhlak dengan budi pekerti yang mulia menurut adat istiadat yang baik ianya dikenali di sisi ulama usul fiqh dengan nama at-tahsiniyat disebut dengan nama tahsiniyat dan At-Tatmimat hmm. iaitu perkara yang menjadi perhiasan kepada kehidupan seorang seperti perkara-perkara fitrah memotong kuku khitan orang laki-laki menyimpan jangguk memotong misai dan lain-lain lagi Jadi nah, ini dipanggil Al-Tahsinat Tahsinat, Tahsinat ni benda yang elok antara cabangnya ialah mengharamkan perkara kotor dan wajib memberi nafkah kepada keluarga yang terdekat dan fakir miskin semua kemaslahatan ini tidak mungkin boleh dijaga dan dicapai dengan sebaik-baik selain dengan lebih baik selain daripada dengan mengikut cara yang penuh hikmah yang terdapat dalam ajaran Islam firman Allah taala alif lam ra kitabun uhkimat Ayatuh thumma fussilat Min ladun hakimin khabir Maksudnya Alif Lam Raa, inilah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Wassalamu'alaikum Muhammadin waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatlah muhadarah Syekh Muhammad Amin. Saya kiti dan kita juga tamat ulasan pembacaan ringkas kita pada malam ini pada 14 hari bulan 3 tahun 2012. Alhamdulillahiy. awalan wa akhiran, mudah-mudahan risalah yang ringkas ini, Islam agama sempurna. walaupun kita nampak, ringkas satu ceramah saja yang disampaikan oleh Syahmin Amin di hadapan seorang raja kita juga dapat ambil daripada sini, nampak 10 perkara asas 10 perkara asas contoh keindahan Islam ini lengkap, 10 perkara ini kalau nak wacana satu-satu nak bahas sungguh-sungguh, boleh buat dua tiga jilid kitab lagi boleh huraikan tapi memadailah kata syekh isyarat yang ringkas ini memadailah daripada kita tak faham sekurang-kurangnya so, dalam gambar kita dalam kepala kita ada tasawur am inilah Islam ini indah dia panggil al-islam al-islam dinun kamil islam agama yang sempurna dua satu kitab yang kecil tapi mempunyai isi yang lengkap tuan-tuan juga jangan lupa satu lagi kitab yang baru saya usahakan penerbitannya iaitu keindahan Islam. Ha nak tengok satu contoh je. Yang kesembilan tadi, makarimul akhlak. Nak ambil satu contoh akhlak yang mulia, sahaja sebuah kitab yang kita tulis, tajuk dia keindahan Islam. Insya-Allah keindahan Islam ni kita akan baca awal kitab sampai ke akhir pada masa yang terdekat. Insya-Allah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammadin. وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته